i que va fer, va intentar fer una puta gent. He totes les accions. El generador de vagines metàl·liques no funciona, senyor. Els nostres enginys no suportaran l'atac. Intentaré conjugar les ànimes com dins de l'oecot. Deixi'm amb mi la podrefacció absoluta. Crec-te'l ara! Tira-una, te la ganqui-un! Quierco, quierco, quiercomana putrumana. No ha funcionat. M'heu fet ballit des del de les ànimes de pingut. I no tornaré mai més a <sus> aquell calvari. Nego la teva existència, budent de l'oecotbacteria feta a perdició. Ah, Soc molt més fort que tu. No em podràs fer fora. Hi ha tantes ànimes que puc devorar en aquesta no. I miri les altres, senyor, a la pantalla. Per <sus> <sus> roi estan canviant! Espera, parem, parellotge! Són el meu interior regenerats de nau! No permetré ni ara ni mai! Ah, no? A veure què fas ara? Maleït bastard, fet a cart monstruosa, exigeixo que surtis d'aquesta nau, que t'emportis els seus esplics de foscor! Els teus conyxors no em pas por! Hauríem de processar-lo, senyor. No podem, Nunke. Destruiria el banc d'èxasi. Ben pensat! parlant I ara deixa'm escoltar els comencements dels teus. Mort, mort. I li porto portar-nos a casca. Ho tens d'èxasi. De cap forma era... Declaro la preva superioritat! No només, afirmos. només, només podràs demostrar-ne si en beses! Què? Ets ben bot! Senyor, el Budell és un ésser de l'intramatèria, pur sexe afeitat. El seu contacte el podrirà. Bé, això és el que vull. Budent, fes-ho! atreves No? Doncs ho faré jo. Senyor, les ànimes! Sí, les veig, Nunque. S'estan convertint en un nadó górquic. La profecia finalment es compleix. Calleu! No ets ningú per fer-nos callar. Vin aquí. No! Sí, i tant que sí. <ríe> El mateix temps, a l'entraombra. És absolutament indignant que m'hagis sotmes a les teves perversions, right no per et acaben. Porto massa temps aguantant les teves en el meu univers. Ha arribat el moment de castigar-te per la teva influència. Si hi ha algú que pot fer-ho, aquest ets tu. Però potser podríem fer altres coses plegats. Mai les que estàs pensant. Jo no sóc en Xeixao. Oh, però ets un déu de carn, com ell. Estic molt per damunt de les teves obsessives a mi. No, no em referia a això, Raito Goblin. A mi no em pots enganyar. Sóc el teu déu. He arribat a desenvolupar aquesta habilitat. És totalment impossible. T'ho demostraré ascendint a un altre plano. Ah, ha, ha, ha, ha. No pots fer-ho pas, això. Sé sí que puc, i ho faré. Tu, donar-me pau. Tu, mira com vulguis. Per què jugues amb mi? Coneixes massa bé les meves debilitats, no és així? És normal. Sóc el teu principi i el teu final. I tu també ho ets per mi. No puc deixar d'existir jo encara. Ets un déu veig i cansat. Conforma't en que encara et venenin i en ajudar els teus fidels d'estar atraplant-me. que mai t'hauria d'haver rentat de la veritat existència. Exacte, aquest va ser el teu error. Ja ara ja és massa tard per no. lo Abraça I'm a cat gabinet! No! No! Universe! No! It's no! Cicles, el teu fetge, el teu cor, la teva còrnia! Bebosa foscor! pranya el teu flot! Ha, Al mateix temps, a la nou estel·lar, Arcàngel 2... Ha, Mira el boll del oi qui ho té la meva boca! com sagna! No es deixi inferinar per la seva malignitat. Per la meva malignitat, podràs dir! Ha, Miracle! Ja és fora! Ja és fora! Pur les ànimes! Ho estic veient, nunca ho estic veient! Veig, ho veig! Deixeu que les vostres ànimes se enamorin de la meva lluentor. Sóc i sou meus. Assistiu a la comunió absoluta. La puresa triunfa, finalment! Hem de tornar a la Terra immediatament. Sí, ordinador, room 4 barra TF barra 07A. En procés. Informi l'almirant Guiura del que ha succeït mentre me'n vaig a la sala de transports d'unquel. Sí, senyor. anyes sí senyor, Votrim els resultats de l'anàlisi. l'anàlisi.iste, senyor. Per Retòho.. Corador. No. verificació. Efectuada, diagnosi, confirmada. Ho sento tin. No té importa seu. ho sabia, ho imaginava. Probablement haurem d'aidar-lo, sap oi? Ho sé, no m'hi oposo. Si la febre d deuer dica que pateixoscé per la nau, no m' vuguin imaginar. Però digui'm. Com la va contraure? L'ordinador està fent un estudi dels meus darrers viatges. Espero esbrinar uns pocs dies. Reitero la meva preocupació pel seu estat tinent. De moment podrà continuar amb les seves tasques habituals, però, però no sé fins quan. No m'ho faci més difícil, senyor. No li ho faré. La rebut del mirant guiure l'informe que Nunke li ha preparat? Sí, envies les conclusions preliminars pel canal extern. Estableixi tots els paral·lelismes. Sí, senyor. Nau estel·lar Arc 2, demanant accés de protocol coincut a les zones de freqüència de base esperança. Paralelismes establerts. Els saludem, salvatges. Obrim canal de comunicació. Els carrers els escolten amb atenció. Objectiu. Destrucció tan blindat i el seu creador Amiuk Sheperens. Escenari. Lluites virtuals a món salvatge. Risc. Mort. Rebut. Arcàngel 2. El primer alferos de la nau està preparat. Procedeixi el transport del primer recluta. Nunque. Sí, senyor. Benvingut a la nau Estadar Arcangel II, al fer a Sant Antoni Font Gisbert de Barcelona. Benvingut. Benvingut? Hola, hola, aquí estic. Bona nit, el Ferres Antoni Font Gisbert. Ens han informat de que el seu visor cibernètic no funciona massa bé ara mateix. És així? És correcte, no funciona. Que va gairebé a cegues, és així? És així, és correcte, capità. Doncs intentarem guiar-lo, Ferres. Que la Fent Rai Togobo no protegeixi. Gràcies. Tinent, obri la seqüència de test. O millor, Nunke, fàcil, que està més a prop de l'ordinador. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Feltre preparat. El Ferres Fon, m'escolta. Coneix perfectament el mecanisme del nostre test? Més o menys. Molt bé. Sap que li farem una sèrie de preguntes que vostè ha de respondre i que li fa, el faran mereixedor d'un punt, positiu o negatiu, que podrà utilitzar en la seva lluita amb el monstre del segon divent. És així? És així, correcte. Molt bé. El tripulant Nunquedarno li farà la primera pregunta. Bona nit, Oferes. Bona nit. Oferes, imagines que està caminant sobre un accidentadíssim terreny, prop de Ciutat Salvatge. Les seves passes són tan fràgils com les d'unes campavoires intentant atener-se a l'espatlla d'un ballerí de la mort. Algunes de les roques que l'obstaculitzen semblen tenir vida pròpia. És més, una d'elles acaba d'aixecar-se i en aquests moments sobrevola el seu cap. Allunya't, estranger, o oh, totes nosaltres t'atacarem, crida les pedres. Se les creuria? Eh, no. Per què? Perquè deu ser un repte perquè no continuïm endavant. N'està ben segur, això que diu el Ferres? Un parany. Per què ha de ser un repte? Perquè no arribi jo al meu objectiu. I com pensa que n'has brinat quin és el seu objectiu, les pedres? Hm? Perquè sóc un estrany, un estranger. Bona pensada. Al Fares, a la bany d'Orkudara, hi ha només dues cases conegudes com Derndt i Fiulk. A Derndt viuen els esclaus, plens de puls i enfermetats temibles. Fiulk és la residència dels senyors del Webto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 pensant que és un dels maleïts, ha donat l'alarma. Què fa? Fas defensa? Ataca? Intenta raonar amb tots ens, potser? Em um, Com? Mm. Potser faria servir un encanteri de protecció? Sí. Com quin és? On n'hi ha, Keith Potser? Sí. provi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 Sí, sí. De sobte el cel s'ennubola i el terra comença a tremolar sota els seus peus. Baixaria la mirada i es resignaria a un destí cert o procuraria oposar resistència? Això, què faria? Procurar resistència. Sí? sí. I què faria? Digui-m'ho. Poder ballar com ell. Ahà, bona pensada. El Feres és davant la gran porta de fusta vermella de Gioico, de la mansió dels Fionc. Es tracta d'un edifici composat per tres grans naus i coronat per un petit campanar, utilitzat fa molts i molts anys per conjurar els esperits de l'Einfec. Escolta uns rollets. Un moment. Són com els que omplien les nits a les presons de l'Oikaren Regna. Torturen algú aquí dins. El càntic el fa tremolar. Reikatan! Merdit! Right! Un cop! I un altre! I un altre! Què faria? A procurar entre i, i... i que no passis això. Bé. Tinent. Ara diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Predador. Mm. Ràpid, al Feres! Depredador. Com? Depredador. N'estàs no segur, al Feres? N'estàs no segur? Sí, sí. Capità. Bé. Profund. Alferes! Dica. T Hi ha algun cyborg a prop? No. I què són aquests remors que escoltem al seu voltant? Potser esprits maleïts pels esses bastards de l'any qui matara? No ho crec. Bé, així doncs respongui'm. Profund! Caçador. Anal. Alferes! Sí? Respongui. Què és la primera cosa que se li passa al cap quan li dic... Anual. Un any. Anual. Boira la ment. Mm, dubte. Foc. Calor. Perversió. Sexe. Enrere. Eh, malament. I l'última pregunta. Què es sent en aquests moments? Què com? Què es sent en aquests moments? Fa XFM. N'estàs no segur, Ferres? Eh? Estem emetent a través de base esperança. Espero que no oblidi mai això. Ha de conservar els protocols. D'acord? D'acord. Capità. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Abans de fer és fàcil favor de baixar el receptor. Ja, ja. Davant. Com? Que ja, ja està baixat el receptor, oh, capitat. Sí, senyor. Sí, senyor. Alcares, m'escolta. Sí, capitat. El nostre ordinador li ha concedit un punt positiu que podrà utilitzar per duitar contra el monstre del primer nivell de salvatge. Hem valorat molt positivament la tranquil·litat en què s'enfronta amb tots aquests perills. Què és es aquesta rialla? No, no, és una... Què és es aquesta rialla? Vull saber Un hàmster que tinc per l'anau. Un què? Un hàmster. Un hàmster? S'ha culat no un hàmster ha de des, des de base d'Esperança? S'ha colat un hàmster des de base d'Esperança? Ja perdrem del Piranquiuro. En fi, tinen a companyia del Feres el simulador de combat. El hàmster també? No! No! No vull aquesta mena d'animals dins la nau. Em posen molt nerviós! Per aquí al Fresfont, vingui, vingui. Seqüències de simulació preparades. Mont Salvatge a 3.5 graus. Benvingut al Freses. Companyia ben nou i i gonna... Alferes, m'escolta, sí, sí, malgrat les dificultats tècniques, veu l'estructura metàl·lica? La veu? Sí. Amb dificultats, és així? Sí. Doncs premi qualsevol tecle per aturar el crono. Sí. Quin número pareix? Alferes, quin número pareix? No, el visor no... no, no, no funciona gaire bé, amb el capità. Així, doncs, escolleix un número l'atzar entre 0 i 99. 84.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 Deixar-se portar. I opció C, convertir-se en un animal salvatge. Deixar-me portar. Segur? Segur? Sí, capità. Doncs, lamento dir-li que no guanya cap punt de força, cap d'experiència i cap de valentia. Peres, m'escolta! Sí, endavant. Acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tornamont. Davant seu, està veient unes escales. Hi ha ja poca llum i es escolta uns rumors ben estranyes. Què vol fer ara? Opció A. Ho la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B. Prova de trencar una de les baranes. I opció C. Caminar en una altra direcció. Trencar una de les baranes. Sí? I per què?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 Perdo un punt de força, en no obstant dos d'experiència i en perd dos de valentia. Fem un recompta el Feres? Sí, endavant. Ha guanyat un punt de força, cinc d'experiència, però no en té cap de valentia. Vol fer servir un punt positiu del test per fer pujar el nivell de valentia? Sí. Doncs l'afegim, però ha de saber que el monstre d'aquest nivell és un ossos de vent. Necessitava vuit punts de força, sis d'experiència i vuit de valentia per...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 Sí, sí, sí. Al mateix temps, a les mines de l'Oblit... Però, gran cap, per què m'ho heu fet, això? No ho puc suportar! Aquí hem de ser tots iguals, xei-xau, ja, ja, fill meu. Mira les estrelles, fins i tot elles s'ho puren. La meva bellesa, el meu rostre! Ni eren ni són res. Vull tornar a ser com abans! Presenta't els teus companys, va. No, jo no ho sóc així! Mai et neguis a tu mateix, insensat. Podries desaparèixer només pensant-ho. Les mines de l'oblit tenen aquest poder. Més indiferent. Oh, va, germans, baixeu-lo a la cloaca del pecat. No! No! No! No! No resisteixo! No a mi! Experimentes el mateix que hem experimentat tots nosaltres. Manteixes! No et creguis, si no vols! Però obre els ulls, Per què els feu tot això? Doncs per preparar-los per la desencarnació. La desencarnació? La negació definitiva de l'ànima. M'estàs condenant a convertir-me en un diable? Ai, vés, i què et penses que t'han portat aquí? No! Comencem, senyor. Sí, esclar. Al ah. ah. ah. ah. ah. ah. ah. ah. mateix temps, a Planeta Krumlak... I el Tuck ens hem d'equivinar. No et precipiti, gente. Els Dakota són molt perillosos i ara som a la seva ciutat. Més vol que no aixequem la veu. Que no aixequem la veu! De lleu dos, sou presoners. Ningú us ha autoritzat a parlar. Mereïts, eh, dit que de lleu! Com tolura! Per això us sacrificarem desgraciats, desperteu el vostre som impotent. Ens les veurem, Locoto, jo crec que ens les veurem. Sí. Quan, sí. quan treguis les cadenes, no podràs mai, estem xuclant la teva energia d'Ikaren. Gente, calla, ho intentarem quan arribem al Palau dels Escarbats Vermells. Al mateix temps, dins els llavis arrogats del Mestre Nunac, mai no arribaries. No et facis tantes il·lusions, gran mestre. Tots sabem que amb tu canviarà l'ordre, il·luminar, perquè no comences el procés. No és tan fàcil com això. L'il·luminatge és raó. Les escriptures diuen que ho allargués i morts i el canvi. I així serà. He vingut aquí per patir-lo, per sotmetre-m'hi. Què hem de fer? Res, tan sols esperar. No diguis això. Segur que pots fer alguna cosa abans. No cal. Mestre dubte, sabem que les aquí. Deixi'ns entrar. Ho veieu? Venen a buscar-me. No permetrem que se m'enviguin. Tranquil, Tarqueixit. És jo que hem de fer. Agafem-lo! Ens veurem al cel de sang. Al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2... Ordinador, distància! 3, QEPIUS, A, 09 graus. Ah, oh, impossible! Estic rebent lectura realment estranya, senyor. Aniria al plano tàctic. Per rai, right de la Terra s'està movent! Alguna força estranya està desequilibrant tota la galàxia! Nunque, en elitiu fenomen. Així ho faré. Si persin graus més, se'l sou que haurà. En procés. Ja hem d'arribar-hi bans document si desequilibri. Senyor, l'Almidell Gurro té un reclut de preparat. Transport! Benvingut a la nau Estrada de l'Arcàngel II, el ferà Xavier Brunet de Barcelona. Hola, bona nit, Capità Montaner. Bona nit. Que defen rei toco a un el protegeixi. Gràcies. Tens gràcies? Gràcies, senyor. Bé. Preparat per entrar al segon nivell? No! No se pensa tolerar! ¡Futcher Rolten! Que reglos láser, senyor? No, nunca, calvis. No els farà mal. He canviat, capità. No Era només tinc gana de mort. No. I vull anar al fere. Ferre! es brunet? No! És la nostra esperança! Si estiguéssiu al meu plà, no n'hi hauria ni d'esperança ni d'alimentacions. He dit que tinc gana. Vull que m'alimentau! Intinent! Ràpid! Analïs-hi, Rosen! Segons el meu escàner no hi ha cap dubte, és un Rosen! Convertit a la malignitat encarnada, en un, un autèntic ballerí de la mort! L'hem de fer fora de la nau abans no començo l'operació! Ferres, ajudi'm! Què podem fer? Hem d'aturar-lo. Com? Fem-li l'encanteri. Quin? El de Raikogomun. A veure... A veure... A veure 3, 2, 1... Ah! Ah! Ah! Putrits bastards! Heu carregat de màgia aquest joc infernal! No resisteixo més a sortir d'aquí, però tornarà! Ah! Ah! Molt bé, alferes! L'hem aconseguit fer enrere! Felicitats, Salferes. Gràcies, senyor. Com ha dit? Gràcies, senyor. Bé, per la seva gosarada acció i els poders que m'ha donat Raito Gopun, li concedeixo un punt positiu que podrà utilitzar durant el seu enfrontament amb el monstre del segon nivell de món salvatge. Li sembla bé? Sí, senyor. Com ha dit? Sí, senyor. Com? Sí, senyor. Bé. Ara, tinen, acompanyi el Ferres Brunet a la cabina del simulador. Sí, senyor. El Ferres, Brunet, vingui. Seqüències de simulació preparades salvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes Brunet, no s'ha de fer. Com? Sí, senyor. Com? Sí, senyor. Com? Sí, senyor. Sí, senyor. Saludi el Tartucus del segon nivell, sisplau. Saludi-l. Sí, senyor. Fasiu, sisplau. Saludi el Tartucus, sisplau. Saludi plau. Tartucus, sisplau. A la sordra, senyor. Què li vol dir, en el Ternucus? Què li vol dir? Que hem de continuar molt salvatge. A veure què li respon el Ternucus? En Ternucus hi està d'acord. Premi la tecla ESC. Aquest soroll indica que ja ho he fet? Sí, senyor. Així, doncs, introduéssiu el següent codi. I li agrairia que digués sí, senyor després de cada dígit per comprovar que l'ha rebut correctament. Li sembla bé? Sí, senyor! Com ha dit? Sí, senyor! Com? Sí, senyor! Bé, comencem. Quatre! Sí, senyor! Cinc! Sí, senyor! Dos! Sí, senyor! Dos! Sí, senyor! 0. Sí, senyor! Sis! Sí, senyor! 2. Sí, senyor! Jo! Sí, senyor! Sí, Com? Sí, senyor! Com? Sí, senyor! Bé, veu la pantalla del seu ordinador en aquests moments? Sí, senyor! Veu l'estructura metàl·lica amb el grono que de. 56. El 56. El Feres, m'escolta, acaba de ser eixuclat pel túnel de llum i mort. Davant seu veu tota mena d'imatges absurdes. Una vella que copula frenèticament amb l'ombra encarnada dels seus fills. Un os de ballerí de la mort que busca la seva identitat en el mar dels absurds. Mentre un intens ratll de llum se li acosta. Què vol fer ara? Opció A. Intentar impulsar-se cap amunt. Opció B. Adoptar la posició de Drone Bowers per invocar el pou protector de la putrefacció i opció C. Deixar-se en dubb el corrent del túnel. Opció B. Com ha dit? Opció B. Perd un punt de força enguany, un d'experiència i una de valentia. Alferes. Alferes! Alferes! Alferes. Sí senyor! els bisbes de Terviun li donen la benvinguda. Les esferes de color blanc partides pel pecat, amb les quals juguen els bisbes entre ritual i ritual, l'hipnotitzen. fixi si bé. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a base esperança, ignorar els Terviun. Opció B. Fer explotar una de les esferes amb un crit tiar con Re Rei I opció C. Segui endavant. Opció B. Fàcil. Bé, combat! Error! Es contra vostè, que d'encanteri. Perd un punt de força, un d'experiència i un de valentia! Com diu? Com diu? Sí, senyor! Es rendeix tant d'hora? No, senyor! Bé. Acaba d'entrar el regne de Castell Sang, un dels més perillosos del món salvatge. Dels abismes infinits que rodegen el Castell, sorgeixen milers! de bombolles a Sant Garden, de miocs xeperens. Què vol fer ara? Opció A. Aturar-se i pregar els déu del vent que s'enduguin la sang. Opció B. Aventurar-se per l'esquerra. I opció C. Tancar els ulls i seguia endavant les cegues. Opció C. Per què el feràs? Perquè el meu destí em conduirà cap al camí correcte. Per als ulls el poden enganyar i l'han enganyat ara! Perd un punt de força, dos d'experiència i dos de valentia. Alferes. té tres punts negatius de força, 4 d'experiència i dos més, també negatius, de valentia. Amb aquesta puntuació mai no podrà superar les proves del gerant d'aire estrany! Urgència mèdica al simulador virtual. Consigència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. recomanacions, Tractament de xoc a base d'esperança. Coordinades 40 1 5. Projectòria de calibració 7, 7 Al mateix temps, el subcontinent dels mutants, la Terra... Oh, oh, oh. Oh, oh. <laughs> No toquis la meva obvia, eh? Ieep, yeah. yeah. fixeu-vos en aquestes boniques serps. Oh. Oh. No són precioses? Fantàstiques, sí! ha <laughs> Quina merda! Calla, home! Calla, herècia, si em dóna la puta ganda, Jake! Tots estem fots de les teves humiliacions! Penses ficar-me pel cul d'un altre cop? Eh, no, em va sortir massa marejada al darrer cop. Imbècil! T'arrencaré el sols amb la llau de la cervesa. Vinga, no, travesta! Jo ja, n'hi ha prou. A la gant, no, no et fotis un cap. És la meva obligació, hem de lluitar units contra el vindicador. Mai no serem prous. Ah, té raó. Us equivoqueu, he aconseguit essència de sement de cert corrupte. Què? Tothom en voldrà. Tothom desitja regenerar-se. Eh, sí, imagino que la primera bosi serà per nosaltres. Sí, i la tinc aquí. Voleu que obri el flasc? I tant que sí! Al mateix temps, a Planeta Krumblak, Ja hi som. Això no m'agrada gens. No tothom. Resolers, vagin allà a vos davant la mare de totes les mares. Jo no m'acenojo davant ningú. Fes-ho. Així m'agrada, fills meus. Què vols que en fem, gran que m'esperi. Mm -hmm. Són forts. Potser es podria vincar la guàrdia reial. No ho crec pas, senyora. Tu i els teus prejudicis. Exigeix la nostra llibertat. No, no, no, no. no et dirigessis a la gran mare amb aquest to. Però nosaltres no hem fet per res. La gran mare dia de saber-ho. Jo només confio en allò que em diuen els meus fills. Sugereixo una seva execució immediata. En no posis el teu poder. busca que un lloc a la guàrdia tal com he dit. Oh, me nego! Gente, podria haver estat molt pitjor dos cases. Al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2... Senyor, crec que la fibra del tinent s'està accenint per tota la nau. Oh, no! En tenim dos casos més. L'ordinador encara no ha especificat l'origen, però... Però cal pensar que l'origen és el Tinent. Ho entenc, i em sap molt de greu. Ordeno el seu aïllament? No, no encara. Primer hem d'assegurar-nos que la causa del brot és seny. Podríem ser qualsevol de nosaltres, inclòs vostè, Nunque. Com vostè digui. L'almirant Yuro va haver de treballar amb una malaltia similar, així que haurem de demanar d'informació. Però no a través del Tinent. fàcil vostè. Sí, senyor. Vaig a com se troba. Senyor? Tinent, com se troba? Bé, si no fos pas grans, amb bus. Excel·lent. Transport i següent recluta. Sí, senyor. Benvingut a la dau a Estadar Arcángel 2, al Ferres Javier Romero González, l'Hospitalet. Bona nit, capità. Com? Bona nit, capità. Bé. Benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba. Que Cadascen Raito Gobun no el protegeixi. Gràcies. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferrazo Romero, m'escolta. Sí, senyor. Coneix el mecanisme del nostre test? Sí, perfectament. Doncs al Tinet Narenyes li farà la primera pregunta. Alfred, bona nit. Bona nit, Tinet. Escolta una veu que li diu... Endavant, estranger, pots entrar en el temple de Lugh Happer?" Es tracta de Rami Shahar, un dels eunucs que, que foren enviats a la dimensió d'entreombres de, de Meinuk Rahoun. La seva mirada, l'hipnotitza, gairebé estaria disposat a donar la seva vida per ell, arrencar-se el sexe per reparar la seva pèrdua. Què faria? Entraria al temple, s'imagina, que pot trobar al seu interior? Eh... no entraria al temple perquè... Per què? Eh, perquè trobo que és massa misteriosa aquest... i... No li agrada el misteri al Ferres? Llavors què hi fa aquí? Pues... guanyar i... Guanyar? Amb aquesta tranquil·litat? Sí. I sí, què s'imagina sí. que pot trobar a l'interior del temple? En trobaria, no sé, algú vellarí de l'amor. o... I no li fan por veterins? Sí, però des de fora del temple el destruiria mm -hmm. de, directament. Ah, sí? Com? A no mi m'encantaria... Com quin? Com el... Kraito? Passi-ho. Bé, no sé si seria pas massa convincent. En tot cas, el nostre tripulant Doikaren Aikyut li farà la següent pregunta. M'has pregnat que la matèria de l'univers és una gran mentida còsmica amb la capacitat de transformar-se en tots els sexes de l'univers. El seu nom, segons els llibres de plata de Quan Zull, és Nemictum. Nemictum. No mereix formar part de l'ordre divit. No de deixar-se penetrar pels santíssims creadors. Provaria de destruir-la? Sí, provaria de destruir-la. no ho faria? També en un moment canteri. Quin utilitzaria en aquest cas? Uh, Teix mm -hmm, Per exemple, fàcil. Teix Més fort! Teix i Sí. Imagini's que ha perdut una cama i que ha d'utilitzar una pota d'escampaboires com a bastó. S'hi acostuma, però. Passen les setmanes i el membre es barreja amb les seves pròpies cèl·lules. Sort una boca del seu dit gran i comença a menjar se l. Se l'ha de tallar! Però només li queda a l'estómac una cama i una part del crani. De què prescindiria? Com realitzaria l'amputació? Eh amb el poder de la ment, com tingui el gran ide, uh -huh. pues a faria també un encanteri que pogués destruir, bueno, fer-ho. Vol dir que funcionaria? Esclar. Tindrem ocasió de comprovar-ho. Tinent? Aferes, diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan a l'escoltar les següents paraules. Pon. Aigua. Rostre. Cara. Escapar. Fugir. Cavitats ceques. Cova. Amagar-se. Foscor. Respirar. Viure. Mala sort. Bona sort. I la darrera pregunta, què és escena d'aquests moments? Tinc confiança en guanyar el, el monstre d'aquest nivell. Ah, sí? I per què? Perquè com mal decidit del dia? Sí, senyor. Com? Sí, senyor. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres, m'escolta? Sí, senyor. El nostre ordinador hi ha concedit un punt positiu. Almenys ell ha aconseguit convèncer-lo de la seva valentia. A mi, no. Però l'ordinador sí. Per tant, podrà disposar d'aquest punt. Ja està d'acord? Sí, senyor. Muy bien. ¿Tienen? Acompañe el alférez al simulador. Venga, alférez, venga. Escolta. Sí, senyor. Veu l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu ordinador? Eh, tinc un cèiborg. Té un cyborg. Mm. Com se diu el seu cyborg? Quin codi té? Maria. Maria? Sí. És un cyborg femení, així, doncs. Sí. Tindrà genitals femenins cibernètics, també? Crec que no. Creu que no? Bé, poca cosa podran fer els nostres robots amb ell, així, doncs. Alferes, sí, premi qualsevol tecle on ha fet el seu cyborg per aturar el croni. Ja ho ha fet? Sí, ja. Quin número pareix? L'11. L'11. Alferes, m'escolta. Sí, senyor. Vostè sí, senyor. i el seu cyborg o vostè, o només el ciborg, es troben a la cúpula de Tornamont.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 guanya un punt de força, una experiència i un de valentia. El m'escolta. Sí, senyor. Acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tornamunt. Davant seu està veient unes escales i a poca llum, i escolta uns rumors ben estranyes. Què vol fer ara? Opció A. Oveir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B. Provar a trencar una de les baranes i opció C. Cam caminat en una altra direcció. Opció A Opció A? I per què? Crec que és la més convincent? Ho creus. Si. És així? Sí. Dons no guanya cap punt de força, cap d'experiència, però sí un mes de valentia.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 Sí. Segur? Sí. Per un punt de força. En perd dos de valentia, però en guanya dos d'experiència. Fem un recompte, el feràs? Sí, senyor. No té cap punt de força. En té tres d'experiència i tampoc en té cap de valentia. Per tant,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 para el de calibración todos Temps a Planeta Krumlak... Camina amb el marí! Ja ho estic fent, caram! Ets menys que una merda, sobs? Molt menys! No podeu suportar que ningú us ombra, oi? Teniu por dels meus poders! No ets tu aquí per jutjar-nos! Para vosaltres sí que em jutgareu a mi, oi? Per suposat! Per què et penses, si no, que ens dirigim cap al Tribunal dels Injustus? Ha, hauria d'haver-ho imaginat! perat Com has usat fer una demostració dels teus piers? Si tan sols podies preveure el que et sugeria després! No entens res, estúpid! Repeteix això i ja ho veuràs! No, no ho faré. Al capdavant tu no tens la culpa de res. Que no? Ha! Seré el teu botxí! Al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2... Senyor si Senyor plau. M'he dit que no. Però puc morir demà? Escusi'm davant del Tribunal Sintètic. Hauria d'haver-ho pensat abans de fer servir els de plaer. Tinc un mal nascut. Pot dir el que vulgui. Mal nascut? Ho repeteixo, mal nascut? Molt bé, ja en tinc prou. Ordillador? No! I immobilitzi el tinent de relles, no, no havia d'haver-ho fet, senyor. I... I ell no té cap importància ara. No puc permetre que interfereixi la missió. Però els problemes tenim ja. Vol que processin les dades del nou recluta, senyor? Per suposat, Nunque. Processada, senyor. Així doncs, transport! Benvingut a la nou estelar Arcàngel 2, al ferest David Giazo Jiménez de Barcelona. Bona nit, capità Montaner. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la Fent Raíctor Gobun no el protegeixi. Doi Karen Quintun, obri la seqüència de test, clar. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'Arum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat. Alferes Gazo Jiménez, con el seu procediment habitual al nostre test? Una mica, senyor. Bé, doncs no entrarem en més de anyys enò encaram qui entunnts li farà la primera pregunta: El feres bona mic. Bo anit. Vostè estat i ha la gent la gent per veure l única aparició que la teresa menantigalei farà aquest cergle. Seà content. Una mica. A només una mica? Com estan, senyor? Bé. El més probable és que aquesta deesa li faci revelacions sobre el futur d'en de la nostra Sagrada Missió, fins i tot. Farà públiques aquestes revelacions o se les guardarà per si mateix? Me les guardaré. Sí? Sí? Sí, senyor. Sí? Senyor. sí no les compartiria nosaltres? Com diu? No les compartiríem nosaltres? Són qui? Bé, és vostè molt selectiu, així doncs. Sí, senyor. Com sabrà, els anells de força foren inventats per l'enxiller genètic Mentor Oskathiel fa dues eres.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 per mentir de la vida d'ells. Sí, el feràs? N'estàs segur? Sí, senyor. Bé. Digui'ns ara la primera cosa que se li passi al cap quan li dic les següents paraules. Macies. Com ha dit? Macies. Nit. Fals. Veritat. Potser. Improbable. Tèrbol. Distant. Tramoller. Fred. Acostar-se. Junyà. Pare. I l'última pregunta, alferes. Què sent en aquests moments? L'estació Baixa Esperança. No em prefereixo que està escoltant, sinó que està sentint. Tremolor. Tan sols tremolor? Res més, senyor. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El feres un reclut ha de sentir molt més que tremolor. Per tant, el nostre ordinador li concedeix un punt negatiu. Però no pateixi, el pot recuperar. D'acord, el Ferres? Sí, senyor. Així, doncs, Dunque, acompanyi l'Els Ferres al simulador, si us plau. Sí, senyor. Vingui, oferes, vingui, per aquí. Seqüències de simulació preparades salvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes Gathom, escolta. Sí, Escolto, capità. Veu la pantalla de la cabina del simulador, ara mateix? Sí. I veu l'estructura metàl·lica i la petita casella? Sí. Molt bé. Doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja, ja ho sais. ha fet? Quin número pareix? El 07. El 07.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 Haria uh, un encanteri. Quin? On hi A veure? On hi Com el faria? N'hi ha Kitxey! N No guanya cap punt de força, cap d'experiència, però sí en guanya un de valentí. El acaba al Fera sacaba d'entrar al palau imperial de Gisseran, darrere la cúpula de Turndom.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 Què vol fer ara? Opció A. Fer servir un encanteri de metamorfosi. Opció B. Conjurar un encanteri de combustió. I opció C. Quedar-se immòbil. Alferes! Senyor, em quedaria Bé. quiet. Es quedaria quiet? C. Malament! Perd dos punts de força, dos d'experiència... i dos més de valentia! Fem un recompte, Alferes. Bueno. Té un punt negatiu de força té un punt negatiu d'experiència. I en té 3 de negatius de valentia. I això significa que no pot destruir el monstre d'aquest nivell. <susurricament> Els dedicats se'l truspeixin mediat també! Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de xoc a base d'esperança. Ordinador, posició actual de la Terra. Segueix un ritme de desplaçament de 0.9 graus sobre el seu eix. Per raitó, com un amb l'impuls 10 no n'hi prou! No es podem arriscar. augmentar la velocitat, senyor. Som dins d'un dels punts grisos de l'univers. Ho sé, Nunque, però tot i així hem de fer-ho. N'està ben segur? Sí, caram! No tenim altra opció. Ordinador, impuls 20.1.